Jag hörde att Filip skulle klippa det här avsnittet. Så han får ju ta sig någonstans. Jag vet inte vad som händer. Hej! Det är ja, med typ dött. Eh, det är dött ute på marknaden. Spelen finns inte. Och ingen lever längre. Så ja, vi gör en podd som inte handlar om någonting. Det tog oss redo? en timme att komma fram till detta. Ja, precis. Är ni, är ni redo, bitches? Oj. Oh. Detta kommer bli typ en halv långt, jag vet inte, jag bryr mig inte, skitsamma. Så, det kommer Detta låter ju verkligen som inte jag Hot ska vi kör nu, här kommer introdåten. Välkomna till PodPie, PixiePies egna podcast Där vi snackar om spel och annat skit Nu kanske också film, vem fan bryr sig, who cares <laughs> Idag har vi med oss Kevin Aleksson Pojken ifrån någonstans Jag minns inte var, vad fan, hej, tjena, hur är det läget Jag är från ESP-film Men jag som har den där rösten Okej är... okay. <laughs> Vi har också med oss Nykomlingen, herr Ante Gynholm Goddag, goddag, goddag, goddag. Oh. Heta Gynholm så... eftersom ja, efternamn. Sen har vi med oss mig, Jakob Andersson, islöv lagens leverbröd. Men jag, jag tänkte att vi skulle börja så här för att ut på podcasten. Mm. Folk som har missat det så har vi lagt upp en videoserie nu som handlar om film. Oj vad ovanligt, herregud. Mm. Och det är ingen mindre än Ante Gynholm som håller i den här showen. Det heter han Gynholm, eftersom det han. han heter Gynholm. Juneholm. Juneholm. Juneholm. Juneholm. Tack så mycket. Juneholm. Juneholm. Det sa jag ju, Juneholm. Läs ja, om Juneholm. Ja, det hörde jag. Juneholm. Hur som är, För er som inte vet, jag tänkte att du skulle få introducera dig själv. Ja, mm. okej. Okay. Vad ska jag säga då? Ska jag berätta om ska jag berätta mig själv eller om Koven? Vad... Berätta båda och. Båda och. Okej, okay, ja. Mm. Gå och se på den där, fuckers. Jag heter Ante Juniholm och jag har en person som heter Plot Twist. Det är jag som ska göra det. För en gång jag skulle jag okej. Okay. Jag heter Ante Juniholm som sagt. Jag har känt David, alltså Polgonprättot. Vi har gått i samma klass ett tag. Så att det är väl på de vägarna som jag har lyckats komma in på Pixelpie. Och jag älskar film. Så, det är bra. Ja, precis. Det är, det är kul. Jag ska film mer än spel, så kanske passar jag inte in på den här kanalen. Men vi får väl se hur det går ändå. Vi är i sparken imorgon. Vi utvidgar. Vi utvidgar, min vän. Det är yes. det som folk inte riktigt har. Vi utvidgar vi ska för, själva, för de som inte vet och inte har förstått det, men pixar rent i allmänhet är ju själva grundkonceptet och i Själva tanken För framtiden är ju att det ska kunna Involvera allt Inom nerdkultur och så vidare Precis, jag kommer så. göra en serie Där jag visar hur man borstar hår Det är På äh, det, det nödligaste viset Okej, okay. <laughs> jag kommer att se det. Det är skitdåliga cosplays Okej, okay. det där tänker jag inte <laughs> <laughs> Så Ante, fortsätt Tack Ja, så jag kommer ju att recensera filmer. Då. då kommer det vara allt möjligt som man kan tänka sig. Det kan vara filmer som jag helt enkelt recenserar bara för att ingen annan ska behöva se dem. Och sen kan det vara filmer som jag recenserar för att jag vill att alla ska se dem. Det får vi se. Låter fantastiskt. Ja, det. Helt otroligt. Jag är så klappa. Exaltering Jag var på väg att klappa för mig själv där Det kändes jättekonstigt Ja men um. du, du borde göra det för du ska vara stolt <laughs> Över dig själv Jag har gjort stolt. någonting väldigt fantastiskt för denna värld Ja Du gjorde en video Ja Du gjorde en video Där du försökte Bli en sån där Filmrecensent För S Vad fan heter det Ja, ja, ja, ja, precis. Eh, det var ju... Eh, SF hade ju någon slags eh, tävling för att bli deras sommarrecensenter för att recensera filmerna som har premiär nu i sommar. Och du jag såg det? Inte. Nej, det gjorde jag inte. Jag såg det. Jag såg inte bidrag. Ja. ja. Jag såg den. Det var så han föddes. Ja. Jag såg jag föddes. Och jag såg och Ja, Jag såg allihops. <laughs> jag såg Jakobs också. Den fanns inte. Nej, den fanns inte, för jag sa fuck that shit. Du bara, ja, jag ska recensera den där filmen, den ska gå förbi och nu, den var bra och så var det på. Jag tror jag kan säga <skratt> <skratt> alltså, <skratt> <skratt> Nej, nej, nej. Jag, du vet, kan, fan, kan man recensera spel, kan man recensera film, kanske inte så jävla korrekt, men det är en annan sak. Uh, det är två helt olika grejer. Det, det är väldigt olika saker, ja. Men jag menar, ja. har, du, har du det där där du kan snacka lite djupare om saker så... Det är inte så jävla kvistigt. Uh, just i film så där. Jag vill inte <coughs> egentligen, men, uh, men vad fan. Jag är, tycker i Fan palla. Alltså, jag, jag, jag tror <laughs> egentligen. Egentligen ska man väl ha. Alltså ska man göra ordentliga riktiga filmrecensioner. För typ. Uh, ja Jag vet inte. Större grejer. Då ska man ju ha pluggat filmvetenskap och sånt där också. Ah. Och det har jag ju jag bara gjort lite grann. Uh, jag har inte gått någon sån ordentlig du kurs. Vet. Du vet vad, fuck those, guys. Uh, fuck du, du kan få mer uppmärksamhet ifrån Youtube och vara helt oprofessionell. Det är sant. Jag kan, uh. jag, kan, jag kan mycket om film genom att jag faktiskt gör film. Jag pluggar hur man gör film. Jag, pluggar... yeah, jag, är, ja. med film. jag är med i film. <laughs> jag, jag är med i film? Jo. Jag är skuespelare i två filmer. Oj oj. De ja. ja. ja. som redan är ute på det vi är nu. Tillbaka till hållsveden okej okay. okay. den är rolig faktiskt uh -huh. det, det är lite udda samma... att få en jävla roll jag har ju en sån här du vet -kanal. jag är ju inte bara spelare för jag tänker uh, blöra ut det namnet nu nej men uh, <laughs> hur som helst jag tänkte att med det ur vägen så säger vi väl helt enkelt välkommen Ante och puss in den på dig ja uh, uh -huh. tack vi, vi går helt enkelt vidare och går in på spe, Spilsnack. Mm. Är det heter. Heter du det, där, Kevin? Ja, det är de där, den där nya Olve. Ja, spe, Spilsnack. Det är där man ja. kan äta när man går på disco. Uh, Precis, 12-årsdisco. Åh, <laughs> tol, oh, 12-årsdisco. Vad kul. Mest du det? det? 12-årsdisco. Strå, Nä, stråbljusen var det coolaste som fanns. Ja. De försökte dansa. Och bara, kolla, jag stannade till ibland. 12 års Disco disku-de-game. Uh, <coughs> kanske det borde potentiell... finnas. Ja, det borde finnas. <laughs> Hur som helst. Uh, det 3 är ju förbi och sånt skit. Och det snackade vi skiten ur förra gången. Så vi kommer inte snacka om det. Därför att. är <laughs> uh, Så därför. I och med att det inte händer någonting så hade vi problem med att komma på vad vi skulle snacka om. Men jag hittade lite saker och grävde ur dem. Och det här kommer bli en Dassi-jävla podcast. Men hej! Jakob, mm. han fick genomgå de djupaste, sådär, mörkaste sidorna utav internet för att kunna hitta det. Mm. Så <coughs> yeah. so, fuck. Eh, men jag tänkte, i och med vi har antar också, så passar detta skitbra. Därför att jag hittade en nyhet här som eh, var lite, lite spännande. Och det handlar om Hidjo Kojima. Jag vet inte om ni vet vem det är. Hidjo är... Metal Gear Solid. Ja. Hideo Kojima, skaparen av Metal Gear Solid. En av de där få spelskaparna som kan sätta sitt namn på en box. Och folk säger, ja, ah, yeah. uh, um. jag har det. Måste ju ha det? Ja, yeah, ungefär. Det ser du att 51 kan också göra det. Uh, fast ingen vet vem han är. Uh, jo, du, du, du. Nej. Nej, det är ju ingen... tuttar. Ja, ja, uh, måste Man kan göra ett... sitt nöff i tuttar. Hur som helst. Uh, Hideo, Hideo Kojima. Och... Hideo Kojima visade ju nu äh, rätt så nyligen en trailer på Metal Gear Solid 5 äh, The Phantom Pain heter det mm. äh, och just där då när den visades också så tydligen så äh, kom där en massa såna här Hollywood regissörer och sånt och äh, mer eller mindre ställde sig på fansens sida och sa, liksom, så här, gav Hideo Kojima en massa praise för hans jävla Danskoreografi, uh, filmskapande, mer eller mindre. Uh, jag ville lite diskutera detta. Ante, jag vet inte hur insatt du är i Metal Gear eller har och så. Uh, jag har spelat um, två Metal Gear Solid-spel, men jag är osäker på vilka det är, alltså. det är svårt Snake att säga. Eater. Ni kan inte, jag, jag, jag kan inte säga det utifrån namn bara, utan jag måste se det framför mig för att säga att det där är det spelet jag har spelat. Så det är svårt att spela. att Om man, att om man säger såhär, Snake Heater är den som har James Bond-temat. Alltså, inte låten är James Bond. Snake Så ja. That's some good shit. Ah, tror jag inte att det var fan men det jag tänkte fråga är liksom så här av det ni har spelat i för jag, jag är väldigt så här lite kluven när det kommer till Metal gear serien. jag tycker om dem rätt mycket och så men alltså vill folk verkligen få det till att säga att de är typ masterpieces när det kommer till alltså filmskapande och då tänker jag specifikt story och sånt. Hur uh, det är uppbyggt Alltså mm. nu har inte jag Jättestor koll på Liksom bara alla spel har handlat om Men är det... Jag tror inte någon har koll på det <laughs> Nej, det, Jag har jag, jag... faktiskt <laughs> jag är Helt ärlig Ja någon som det som bästa, känner för Jag att... minns minst från Metal Gear Solid Serien jag är ju Snake Eater Det är det bästa som finns där. <laughs> Och sen kommer jag inte ihåg något mer Serious. Jag har ju så jävla stor koll Metal Gear Solid. Men det enda jag vet att film. Jag kan förstå kanske Phantom, Phantom Pain, liksom trailern ser ut som en film och sådär, men tidigare. Sen när har det sett ut som en film? Alltså, just Om du hans... spelar den första Metagor Salid jag tror inte det första du tänkte vara film. <laughs> Nej. Nej, Nej, fast de senare spelen har ju varit väldigt <coughs> alltså, när man kommer till cutscenes som är typ timmar långa så är det ju väldigt alltså, ja. där ja, nu, är det ju ja. väldigt fil film vad ska man säga? en filmkänsla över hela skiten ju. för Det är, det är filminspirerat väldigt... där. Ju. Ja, det är Men... liksom alla de här jävla vinklarna och skiter och så. Och det var lite intressant för här är liksom exempelvis en sak som de här Hollywood-nissarna sa var ju att eh, Drive-regissören exempelvis, han han höll ju inte tillbaka riktigt jättemycket, skulle man kunna säga det. Han sa att när han såg Metal Gear Solid 5-trailern då så... Eh, så, kände, så kunde man tro att Kojimas kropp hade blivit besatt av exempelvis Stanley Kubrick. Och jag bara... Mm. Oh. <laughs> jag bara... Stanley... <coughs> är det Kojima Stanley Kubrick? <laughs> det är det jag jag menar... ser inte riktigt kollektioner jag är. <laughs> <laughs> Vad fan? Det, det är lite som att... Jag vet inte, jag vill dra en jämförelse, men <coughs> det är väldigt... Ta alltså... Högt upp. Du slängde honom där. Det är och var liksom fan Så fan att ta så alltså. Hideo Kojima. Samma han är med hon... Michael Bay och spelar. <laughs> ja men lite så känner jag. Jag vet inte. Alltså... Ja. Ja, jag, inte jag... jag är sjuk förresten. Så, så alltså regissören till Drive. Han. Ja. Refne. Vad han? Ni, ja. Nikolas eh, Vinding Refne. Den där, skor, där killen här, ja. som gjorde filmen en gång. Ja. Mm. Han sa detta. Jesus, okay. han, han tyckte, uh, uh, han bara du vet den där Mettegeus Det är jävligt likställd i Kubricks tidigare va Har du sett dem, dum jävla Han sa här. Uh, ja, ha, vänta Han sa, ge yeah. <laughs> okej, okay, hur som helst. Med guds holler, fem år är skapat den perfekta giftemålet mellan cinematiskt berättande och spelteknologi av högsta klass. Stjärna. Bara ett ord för att sammanfatta honom: Geni! Jesus, <laughs> yes. okej. Okay. Men jag kan fortfarande Jag kan inte släppa den där stjärna Kubrick riktigt. <laughs> riktigt. Liksom, det var inte. För typ en vecka sedan så jag Clockwork Orange, och därför det sätter i sig lite nu. Och så säger Ja, okej, så. Här, yeah, okay, so. Jag spelar Sneaker sneak eater och jag har kollat på Clockwork Orange. Äh. Uh... Alltså. Är <laughs> ju för fan? <laughs> geniet ligger inte riktigt på samma nivå skulle man kunna säga. Jag spaceordic i The Shining, Clockwork Horror, Full Fullmetal Jacket. Hur fan i helvete är den ens samma nivå? Inte Phantom Och det var Phantom Pain trailen som fucking fick en att tänka, det, ja. Av train, alla ja. jävla grejer Liksom, ja oh, du vet den här Trailer för den nya spelet som ingen jävla bryr sig om Egentligen <laughs> Jag menar om du slänger på Om du tar bort Helio Kjellman namnet ifrån liksom nya inte, Ingen skulle bry sig Ingen skulle bara, ah oh, kolla En Phantom Pain, Stanley Kubrick Ingen alla Ja, men men, han... det, det är ju lite sådär jag, jag vet inte, jag har alltid uppfattat Hideo Kojimas liksom berättande rätt så konvoluted och liksom tvistat in i sig själv liksom verkligen så här bara ja men, obviously såhär liksom Hideo Kojima då bara, ja, ja och han, han tror han, ofta han, han, att han, att han lite... är lite smartare än vad han är, känns det ofta jag tror han har den där lilla inställningen, <laughs> ja, men jag är ju bäst <laughs> jag kan ju vara färdig jag vill det, köpa den då. Han vill ju inte göra... alltså Grejen är det en enda som är spännande också. Han sa att efter varenda... <kör> eh, efter varenda Metal Gear Solid-spel så säger han... Jag vill inte göra mer Metal Gear Solid. Jag slutar med det nu. That Men is. sen bara han gör ett till. Och man bara liksom... då Vågar du inte bara ge över serien till någon? eller Jag förstår varför han inte vågar det. Därför att Konami är typ fucking <laughs> mördare när det kommer till spelserier. Så, eh, ja. så vill han ju inte bli punk heller. Nej <skratt> Jag vet inte hur mycket han känner efter äh, Lords of Shadow Känns i Vänja Wilmo del Toro sa också någonting här Faktiskt ah, Jag hoppas det inte är korkat <skratt> <skratt> uh, ja, han, var faktiskt, han var faktiskt lite mer down to earth Och kallade Antonio för geni Och jämförde med en Stanley Kubrick <skratt> Eh <laughs> uh, han sa så. det med det är allting fucking. Alltså, so så här i alla fall. De och så, uh, för er som inte vet det är Pons Labyrinth och uh, Pacific mm. yeah. Rim och D så vidare. Det vet den där killen som uh, gjorde de coola grej. Han gjorde <coughs> rätt så många bra gär. ja. <coughs> gjorde inte han Hellboy? gjorde uh, han det? Jo, ja, hade gjorde ja. det. Okej. Okay. då ja. jag hade jag rätt på det. Ja. Jag har inte Ett point till mig. men hur som helst. han sa så Kojimasan fortsätter att vara en stor inspirationskälla för mig. För mig. Och Metal Gear Solid-serien. Och Metal Gear Solid-serien fortsätter att leverera banbrytande action. Det är ett fönster in i mediets framtid. Och dess artistiska utveckling. Fantastiskt! Det tror jag jag saknar. ifrån Hideo Kojima. Det är ett bra spel. Åh, oh, nu är det taskig. Ja, men snatcher kom igen. Okej, okay, här är en till. Oldboy-regissören. Nej. <laughs> Lägg av. Jag har alltid tänkt att jag skulle vilja se Scheiße. en film som Herr Kojima regisserat. Den hade blivit jävligt lång. Ja. Jag kommer tappa all respekt för den där jävla regissören. Men efter att ha sett Den senaste trailern för Metal Gear Solid 5 Så inser jag att jag tänkt fel <laughs> Han har ju faktiskt redan gjort filmer På sitt eget sätt <coughs> Vilken oddboy recissör är Är det, nya eller den gamla? Uh, det är originalet oh. uh, nu ska jag, säga. Jo, men, faktiskt, jag tycker han sa det bättre här i alla fall Metal Gear Solid-spelen är redan filmer Säger han Okay, och okay. det är faktiskt sant. Att... Stäk i <laughs> är, by the way, briljant. Men... Ja, alltså, jag sticker inte det bäst. Jag menar, det är väldigt mycket stuff i de här spelen. Liksom, men som filmer, rent allmänt, hade de blivit liksom, så fruktansvärt långa. är att... jävligt konstigt. <laughs> <laughs> <laughs> För man sitter och säger, varför, varför vill filmen att jag ska göra Så där quick-time? <laughs> Vad är det som händer? vi ger kontrollen till varenda, varenda person i Alltså jag tror publiken. att hade man, hade man gjort en film av Metal Gear Solid-spelen så hade det alltså det hade funkat, absolut. Det hade vi säkert gjort därför att allt finns redan där liksom. Det filmiska är där. Men, Snake Eater! Ja, exakt så. Men eh, någonstans där så tror jag man hade gått förlorat lite saker som liksom i Snake Eater så har du det här där du... Just kodexamtalen i det spelet... Där du liksom kan ringa till Hon som du sparar hos är det, heter, Kallar de bara henne paramedic? Hon som helst eh, När du ringer till henne så snackar de Det här hade du ju gillat jättemycket Ante, De snackar en massa gamla filmer okay. alltså För det utspelar ju sig Under kalla kriget är det väl Mm. så de snackar typ om Godzilla och James Bond och sånt skit och det är helt orelevant till storyn förutom James Bond då ja, exakt men det... men det är jättespännande där hur du... alltså de där grejerna hade gått förlorade i filmen vilket är lite synd för det är de där små jag tycker att det egentligen det, det som Fujima jag bäst är de där små detaljerna som man kanske inte lägger märke till liksom. sant i film det. så tror jag, mm. inte, jag vet inte. Det kan ju funka till en viss del, men Melt jag tror det är mycket. Tror det är mycket av skärmen ifrån. Jag vet inte nu längre, men de gamla Metal Gear-spel, minst, kommer gå och förlora lite grann. Och just skärmen är just spel. Liksom, och sånt där. Till exempel att de läser av minneskortet och sånt där. Och det är de där här roliga grejerna med Metal Gear som gör en så bizarr serie. Kommer inte riktigt funka i film Och kommer behöva ta bort den extremt mycket mm, För som att det typ kan bli en film till att börja Psycho Mantis liksom. Det funkar ju inte nej, uh, En hel del som inte kommer funka Den nej. som skulle funka bäst är väl just Snake It Till en film Egentligen ja Men den alltså Ni, mer... ni ja. tänker alltså att äh, Att man ska ta in från något av spelen Och göra det direkt till film Mer eller mindre ja Mm. För att man kan lika, jag tror att det som funkar bäst är när man baserar det på samma ska man säga, samma värld um, mm. som, som i spelen. När man skapar en ny story. det är väl en grej. Om man sant. skulle göra med så skulle man väl lika gärna kunna göra en helt ny grej utav det. Sure. Det känns som att det ändå har blivit lite mycket. Ja, det är precis. så de, de, redan. Det är redan så, det är redan så täckt liksom. Alltså... Verkligen, Kudjima har petat in story överallt där det inte fanns story. Det, han har gjort så mycket med det att det är lite som att du, vet, du tar ett glas. du häller ju vatten. Han överflödar hela skiten. Alltså, det kommer Koji vara flera liter utanför glaset. Så jävla mycket har lagt till i spel. Ja, Kudjima har liksom en sån här bägare. Och så har han glaset där. Och så bara liksom så. Men sluta hälla Kudjima! <laughs> nej! Han kommer, vi behöver mer! Och då det ut av knät på allihop. Snakey! kommer <skratt> kom man sjuka samtidigt. Ja. Snakey <skratt> Har du ens ätit det ett ord? Hur är det ju kan vi vara? Det smakar inte gott. Det gjorde han säkert. Det jag hoppas äh, <skratt> jag. Men Det ska ju vara en uh, Metal Gear Solid-film faktiskt under utveckling. Um, tydligen. Va? Uh, ja utan Du att de för länge sen. Typ samtidigt som de utanserade Ground Zeroes. Jag tror jag inte brydde mig. <laughs> jag tror jag inte kollar det. Meta G-Sale, de ska <laughs> Jag heter Hideo Kojima. Jag är så full av mig själv. <laughs> ja. Jag är jag vill, jag vill ha ett spel där man är... Man är inte Hideo Kojima. Utan man... alltså Det enda man ser man är i ett första pensionsperspektiv. Och man ser Hideo Kojima. Han sitter på en stol. Och så... Helt plötsligt säger han naken. Är till det typ Nej, nej, nej. <laughs> I slutet. Han, han med naken. Där. Nej. Han sitter där på stolen i alla fall. Den höjs upp jättelångt. Och han sitter där och pekar på sig själv. Och så bara kommer sån musik. Bara, I'm the best. I'm the best. Det låter mer som en Playstation-reklam här. <laughs> eh, det är Om det kommer av de gamla cykarna Playstation-reklamerna alltså som fans Alla reklamer var fan psychopath. <coughs> yeah. ja Eh, för att gå vidare från Hideo Kojimas sack, Monkey Land eh, Ta inte illa upp något folk. Vi gillar Hideo <laughs> han, är han brukar vara bra. Ja, han brukar vara bra. Eh, bra <laughs> så han gick lite Stöker! över styr med fyra. Kan vi hålla med om det i alla fall? Han gick över styr med fyra. Ja, du har nog gått över styr med det mesta faktiskt. Var... Oj, oh, jag kan berätta det förresten. Min bror, eh, när han klarade eh, Metro Gear Solid 4. Så hade så han liksom satt sig där. Och um, det, var, det var rätt så sent. Så han var liksom så här: Okej, okay, jag klarar spelet nu. Jag ställer på cutscenen. Sen går jag lägga mig. Det, det var inte är en bra heller hur. Han klarar spelet. Där det är 40 minuter cutscenes. Och Klockan blev liksom ett. Och han bara What the fuck! Yeah, yeah. Det var liksom fort. I uh, han mycket uh, men för att gå vidare där uh, Nu nyligen i förra veckan Så uh, höll Nintendo sitt Årliga aktieägarmöte mm. uh, Där De dels väljer om uh, Vem som ska vara uh, Liksom ansvarig För skiten också Och allt sånt skit Och just nu i detta tillfälle det är ju Satori Wata uh, mm. uh, Den söta pojken uh, som alltid står i Nintendo Direct och ser sådär ut. Mm. Uh, han blev hur som helst. Han blev uh, återvald kan man väl säga. Han, uh, fick, uh, han fick högre stöd än vad han fick förra året med typ 3% eller något sånt. Uh. <laughs> <When positive. laughs> Så de väljer honom igen. Vad? Mm. Vad sa du? <laughs> jag, jag, jag, ärligt talat vet jag inte vad du snackar om. Jag har helt enkelt hade de inte koll på nintendos på och skit. Nej, men hade, inte, hade de helt enkelt inte gett eh, Satori Wata tillräckligt stor approval rating så hade de helt enkelt fått välja en ny person som sitter högst upp i hela skiten. Alltså hade inte Satori Wata varit eh, Mr. CEO-man, typ. Oj. Om du så det, så det, det betyder alltså att kart inte kommer lika rolig längre. Nej, precis. <laughs> <laughs> men Satori Wata blir i alla fall omvald och sådär. Men detta visar också här under aktiemötet att de här aktieägarna de är typ komplett dumma i huvudet. Och jag fattar aktieägare inte det. Nej, men det, det är så spännande när man väl ser det för man kunde ju anta att det är så här vanligtvis och så men nu när man får det liksom confirmat för sig så är det helt fantastiskt. Där är en av frågorna som dök upp för de har ju sån här sen efter du vet de kan ställa frågor till då Nintendo och höra vad de sysslar med just nu yeah. och sånt. Vettigt liksom. QA. Eh, men det var, det var en eh, av de här aktieägarna som sa mer eller mindre på Jag vet ingenting om spel. Var, varför kan ni inte bara göra så att vi tjänar mer pengar? Alltså. <laughs> det var typ... Jag kart. Det var typ... Det behöver du till Mario Kart. Sa. Och jag, jag vill... Jag vill fråga är liksom så här bara hur vettigt känns det egentligen att ha aktier och sitta i, Alltså ha aktier så att du sitter i styrelsen för ett företag, men du vet inte vad företaget sysslar med. Det är inte typ en världsbild av allt som pågår. <laughs> jo lite, ja, alltså men det, det, alltså, det känns som att jag vet inte vad som pågår. Ja <laughs> Sånt finns ju överallt. Det är inte det gör precis. Det. Ja, ja. Men, men det är ju jättedumt. Det är ju jättekorkat egentligen. Det är jättespännande lite sådär för. När man, alltså... Det är jättedumt, det är jättekorkat. Men jävligt spännande. <här> ja, det är... ja, men det är... Jävla vändring, Joakim. Så, fryfå. Efter blev korkat, men jävligt spännande. <här> om man tittar på det liksom såhär, så här, det. Lite som wrestling. Det, exakt. Det är lite fucking weird. Därför, alltså, det där är alltså. Jag förstår verkligen, för de här är Det enda de bryr sig om, det är att tjäna så mycket pengar så snabbt som möjligt. De skiter, de bryr sig om den kortsiktiga bilden, inte det långsiktiga. Men, Men... det är ju en aktieägare ändå. Ja, sure, är jag grejer. vet. inte <laughs> så jag blir intresserad av vad som pågår tror jag. Det, det är lite så, men jag, jag Fan, är man så pass investerad Så att man sitter så pass högt Så att man är i styrelsen Visstligen Så känns det som att man borde ha eh, Något intresse av Liksom det långsiktiga Loppet för Nintendo Ja, förväntar förvänta mig att någon skulle bara, Du vet, den nya koden varför inte den på i ja, De Någon vill ha pengar <laughs> Ge pengar Black Ops finns ju till... Eh, och de, vi... vill ju, de vill ju mer eller mindre typ att Nintendo eh, släpper sina spel på iOS och sånt. Och jag tänkte vi skulle bara Nej. slänga in detta lite. Vad tror ni om det? Därför att vi har inte snackat om det i podpai innan. Vadå, men Nintendo på iOS? En jävligt intressant tanke som många har diskuterat innan. Men vi har inte gjort det. Så jag, hej, vi slänger oss in i den här jävla... Tänk er nu. Nintendo på... Mobilmarknaden Nej Rakt upp på det, det Alltså Jag gillar film Nej Men det ja, du, Det var en svår fråga egentligen Jag har ingen aning Jag tror inte att jag gillar det faktiskt Jag tror att de, nej. de klarar sig bättre ifall de håller sig till Vi well, alltså, Ni har själva. ju 3DS för fan <laughs> ja. Men alltså Nintendo själva Tycker inte om då. Uh, nej, de jag är kan ju, förstå. De har ju ställt den här typ där vi kommer inte släppa vår, några av våra spel på iOS. Mm. Uh, men vi kommer att uh, göra någonting på iOS. Det kommer vara antagligen någon companion app. Helt enkelt. I någon stil där och jag. Alltså, vi vet ju inte riktigt vad fan det är. Äkta Battlefield Hardline-styr. Yeah, alltså. Ungefär. Liksom, så bara, <laughs> ja, nu, här nu Mario Kart-appen så att du kan se när folk racer. Det är så live-action liksom. Ja, mm. ah, Fan, det är pay-per-view. Det vill säga Mario kart <laughs> <laughs> ja. I mobilen. Fan, bäst. <laughs> <laughs> Hur som helst. Vi kan tjäna pengar. <laughs> ja, jag, jag tänkte liksom så här. Jag, jag tänkte lite så här halvt att Just Nintendo-spel i sig. Det som är speciellt med Nintendo-maskiner nu ju. Alltså, de har ju inte jättestort eh, utbud av tredjepartsspel. Uh, mm. Så det som gör Nintendo-maskiner unikt är ju deras egna spel. Det är liksom, ja. de här spelen kan du inte få någon annanstans. Nej, Och precis, även om... så har det har ju nog varit ända sedan alltså, begynnelsen. Av jo, jo, precis. Men de har haft. Alltså, förr var det ju lite mer liksom. Lite. Det var plattformen liksom du skulle vara på. Men nu är det mer. Nintendo-maskinen är där du spelar Nintendo-spel. Du kommer aldrig få de här spelen någon annanstans. Och om det är så att Nintendo skulle gå i konkurs, eller vara nära att kursa, hade de aldrig någonsin fått för sig att hoppa skepp och liksom säga vi släpper sakerna på PC. Nej, Would never det... happen, för de är så fulla av sitt eget shit. De hade hellre gått med skeppet ner och bara sagt bye guys, Hej då! Men det respekterar jag. Ja. Jag vill inte att de ska sälja heller riktigt. Nej. De har jag, jag gjort det tillräckligt dock. och det behövs inte mer. Jag funderar dock på om Men de hade ju Ninja Breadman till Wii. <skratt> ja, men det var inte de som gjorde det. <skratt> Nej, men det var Nintendo Sega-spel. Nu kom inte till någonting annat. <skratt> de, de slappade en licens Det kan vara typ <skratt> så att Ninja Bradman, bara så du vet. Ninja Bradman, fucking ass awesome. <skratt> Åh <skratt> oh. Men det här, jag funderar lite på om det kanske kunde vara en, jag vill bolla lite idéer här med um, Hade det kunnat vara kanske en bra idé, möjligtvis, att släppa kanske någon fåtal sådana här um, av deras Virtual Console-spel på kanske iOS och Android och så. Som exempelvis det... kanske, alltså väldigt fåtal av dem, kanske uh, det... originalet Super Mario Bros. Mm. Eller varför inte kanske Pokémon Röd. Lite som Sega. Lite så. Det, det tror jag nog skulle kunna funka lite bättre än att man liksom helt och hållet gör nya iOS-spel under och liksom sitter här, ja ah, det var ju konstigt. Men gamla såhär, 8 och 16-bit och det tror jag skulle funka ganska tror, bra liksom, faktiskt. Alltså just, just på... Jag vill ha Super Mario World i min mobil liksom. Mm. Alltså jag tror, om det hade varit något spel som hade funkat perfekt så hade det varit typ Pokémon Röd. Det är liksom, yeah. det är Pokemon så enkelt, awesome. för du hade inte, där behövde, det är inte riktigt så Twitch, liksom, <coughs> Mario är väldigt du måste ha precisionen. Yeah. Uh, vilket du inte riktigt får med touch-kontrollen, liksom, om du ska hålla över knappar, liksom så. Uh, du, jag men, har runkat Android så mycket så jag kan fina allt. Klart du kan. <laughs> men jag menar, det är, inte, det är inte direkt det optimala, kan man ju säga. <laughs> uh, Nej, det är det inte. Pokémon är väl typ Det enda den. alternativet jag skulle kunna komma på eller väl en alternativ, um, virtual console till iOS. Men de kommer aldrig göra det, vilket det liksom så. <laughs> Nej, men jag menar om det är någonting de någonsin skulle göra så här mm. liksom. Ja, ah, men släpp lite gamla spel där så får de hålla käft. Ja precis, ha ja, käft. Jo, den här har käften, de en Metroid för fan liksom. Jag undrar om de hade dragit in pengar på det. Det, uh, det tror jag inte för sig. Det går inte så jävla bra för. Det, det är det som är så, egentligen så spännande för att iOS marknaden är ju så jävla alltså det är typ Alltså som en kan stå ungefär. Det, det är liksom så den, fullt att det inte finns någonting... Den att... är mer eller mindre helt jävla bizarr. Ja. Jag tycker inte om mobilspel och alla jävla apps som finns. Du vet, Snapchat och sånt där skit. Jag börjar bli förbannad helt enkelt <laughs> man får höra hela tiden folk som sitter i sina mobiler bara du jag snappar och det där och det där och det där och Instagram bara. Jag, bara, jag skickar en till min där där hon tyckte det var skitroligt jag bara jag vill bara hemma spela Jag från inte dag <laughs> jag vill inte ha en jävla mobilappar och mobiler där och det där jag ska få mig vid för att sms och ringa och gå ut på Youtube för att kolla hur många views jag har. Vet vad Kevin, det är så att vi är från en annan tid. Det är sant. Jag tror jag att, menar, att vi När fucking Flappy Bird kom det. ut så satt jag och liksom, kliade på huvudet extremt mycket. För det första gången jag såg det var på en buss. Och jag hade mm -hmm. ingen aning av vad fan det var. Men sen när jag kom hem, alltså bokstavligt talat när jag satte mig vid datorn igen, då var den all over the internet. Jag satt jag mm. bara, vänta, vad fan missar jag för igår? För det var <laughs> ingenting på nätet då. Såg den på bussen jag bara, där ser ju ganska konstigt ut. Men nu, det var en jävla skit. Jag spel på mobil och så bara, pff, över hela nätet. Ta kul, jag bara, fuck också. Har inte spelat Flappy Bird? <laughs> har du spelat Flappy Bird? Jag gillar Issa det. Vad, killar? Jag har kvar det på mobilen. Oh jävla! här har vi We got a badass over <laughs> here hey, Det är jätteintressant det, det kommer ju återsläppas nu typ eller just, <coughs> eller något sånt. Jag minns inte det, kanske redan har släppts. Uh, men det, det där är liksom Just den där crazen över Flappy Bird Exempelvis är så jävla alltså, När folk köpte de där mobilerna Som hade det laddat på sig redan uh, Det bara bevisar Typ det köpte det på, typ flera, flera Tusen dollar liksom om man bara Okej! Okay. Ja, det är därför jag vill vrida nacken av dagens generation. Ja, men, alltså, det det, är så... det där var liksom. Just det, det där vi spelet... har botten, not... Just det där spelet var ju också lite bizart på det sättet att folk av någon anledning typ sätter sig där vid och bara så här: shit, det är så jävla beroendeframkallande. Jag kan inte sluta om man bara. Och så skriver alla det. Så, så alla började liksom så här: bara, Nej, men fan. Alla är beroende, så jag antar att jag också är där. <laughs> ja, <laughs> okay. men det var ju lite som den här... Det är som att röka, liksom. Det är liksom... Oh vad cool, Jag vill också! <laughs> typ, Flappy Bird, det var liksom... Det bara det enda som är skillnad med Flappy Bird är att du verkligen dör av cancer. <laughs> uh, jag kan ju säga som sagt, att jag, jag spelade aldrig alls. Det, jag det var... Ja. Jag lyckades inte förrän det lades ner och då, då känner jag mig bara lycklig istället. Eller bara, yes. Ja, det är väldigt många människor runt omkring du, som hade spelat. Du levde, du överlevde det? Jag överlevde, för jag hade ingen aning om att existera existerade förrän det typ några dagar innan det typ, innan det typ lades ner. För det var en jävligt snabb period innan det lades ner faktiskt. Ja. När det var känns så var det ju... Jag vet inte, inte, det var inte var då... någon lång tid i alla fall existerade. Och sen så var... Pff, nu förstånde. det. Jo, alltså och sen det, var det massor massa denna, kloner. Hade varit, det hade varit ute på uh, det, hade varit, det fanns länge. Men länge. Det, hade varit det fanns länge, det vet jag. Det men nu menar jag alltså när det väl var känt. När folk kände det blev till känt. Mm. När det. När det blev känt så menar jag att det fanns det inte så jävla länge. Det exister Nej, det. inte så speciellt lång tid. Det typ... Och det var när det var känt jag upptäckte ens vad fan det var, menar jag. Det var inte så att jag sitter och kollar dem gamla spel på AOS och bara, hundra vad jag ska spela i Flappy Bird, fan. Det var du som startade jo. trenden. Älken. Det var jag som spelade. Jag startade trenden, det är mitt fel alltihopa. Jag menar, det är ju vi i Doppeliv som är, det är vårt fel att Goat Simulator finns. Vi ber om ursäkt! Vi gör det faktiskt. riktigt. Äh... Det var vi i vårt fel, lär Vi säger väl helt så här. Nintendo borde inte bli Flappy Boop. <skratt> Just det, det är Teddor. På tal om. Ja. På tal om det. En <skratt> sak som vi snackade lite om innan vi började. så. Här. Det var det här året nu som har gått här. Vi har gått, det, det är typ fan. Vi är hälf, hälften genom året för helvete. Ja. Har ni tänkt på det? Ja. Helt sinnessjukt. Vi är en månad, vi är sju månader inne i året så det är ja, mer än hälften. Så vi, så vi är förbi hälften av det här jävla året. Vi är tre är ja. förbi vi vet vad som kommer att hända nu men mm. en spännande sak som jag tycker här är att Ninja Breadman 2 det här året har varit gett, rätt så jävla segt och tomt och Lite även, som mitt hjärta. Alltså just detta året det som har släppts nu av de här alltså, om vi ska säga AAA-spel. Eh Vilka idéer? är typ watchdogs Dogs. Um, typ. Ja. Kan vi tänka någonting annat? Um, ska, ska vi räkna South Park The Stick of Truth som ett AAA-spel? Inte AAA kanske, men ett jävligt bra spel. Absolut, en ju. contender ju till ju Game en, of the Year. Jag säga är det är en av mina favoritspel yeah. i år. Men yeah. eh, vad Absolut. fan... Men Helt ärligt talat kan jag bara komma på Watch Dogs yeah. som är här uh, AAA som var overhyped och, och grejer Och tittar man, tittar man sen på det som kommer att komma i slutet av året så det var fullpackat innan i år när de liksom utan att säga alla spel ju men nu är det liksom jag menar, Batman har flyttats fram till nästa år mm -hmm. uh, The Order 1886 eller vad det heter har flyttats fram det ja. är jättemånga sådana spel som har flyttats fram till nästa år istället. Och Cuphead. Mm -hmm. Och Cuphead, ja. Cuphead också flyttat fram Men, men är liksom de här stora spelen... Det som är kvar är nu typ Alien Isolation och Call of Duty. Barefield Harden. Fast... <laughs> <laughs> Fast ja, men, the, the det the Alien Isolation ser jag framåt. Eller? Ja, absolut. Det, alltså, det, det, det är ju bra coolt. grejer i horisonten. Men det jag ville säga här liksom är att... Jag ska kolla jag tror... lite snabbt här. <laughs> Vilka spetsar kommer du? Jag, jag tror Vänta. att det här. Ja, men jag, jag, för, för jag tar <coughs> min punkt då under tiden. Så avbryter ah, inte mig, din jävel. Eh, jag tänkte så här Att jag tror att det här är. Jag tror att det inte bara är början på det här året. Alltså, så att det var liksom. Ja, men det är lite segt. Jag tror att i och med nu hur dyrt det har blivit att göra AAA och mm. hur liksom. De här mitten, vad ska man säga, mittenbudgetspelen har liksom försvunnit i princip. De är typ döda. Det finns inte sådana spel. <laughs> Nej, men... Far Cry 4 har vi. <laughs> Okej, okay, det har vi då. Det äh, ju... har vi. Jag sitter bara och kollar, vilka som jag vet är spel som är stor nog ah. för att kunna säga att AAA. Ja. Det, är liksom... det är ju definitivt. Det är ju spel jag ser fram emot. Ja, jag jobbar med. Jag vet inte. Okej, okay, för de som inte. Är som riktigt är för... som, som gillar gamla eh, horror-spel så kanske Evil Within inte är någonting som säger mycket men för oss som faktiskt gillar bra skräckspel så är det ju någonting man ser fram emot och vill se vad det är för någonting man Det inte kommer ja. Mm, nej, det var väl eh, i oktober. Jag slår vart om att det blir fan frittat. Det är, <laughs> tror jag också, men <laughs> äh, Borderlands Pre-sequel. Men vi har, vi har den exklusiva recensionen på den. Har vi en exklusiv eh, recension på. Eh, Ivo Ivo within. Within. Eh, hur som helst. Typ <laughs> hur som helst. Eh, nej, men som jag sa där: det finns, Nu finns det ju typ AAA-spel, men mittenprodukterna där: Där det var liksom så här: typ, sådana spel som är liksom en mittenbudget kan man säga. De finns inte längre. Mm. Och sen har vi nu indispelen som typ mer det eller de mindre har tagit över. Har ta ja, precis har tagit över. Över Och jag Fis, tror 18. att detta är vad vi kommer att se nu Att majoriteten av spelen som kommer att släppas Är indiespel Medans då och då Så kommer vi att få se AAA-spelen För det är de som de stora företagen Kommer att lägga pengarna på Det är ju sant Och, jag uh, och sen jag har vi ju Destiny också Vi har Destiny Och så vi <laughs> Vi har Disney vi jag vet. Spel på G. Saker på händer. G. Unity, yay. Unity, Fuck Jag gillar Black Flag, men jag tror inte det kan bli så mycket bättre än det. För det var inte ja. bra innan. <laughs> Unity. Men Black Flag was guys. Ja. Det Black var ju förvånansvärt var cool. bra. Men, Jag har mig så jag Assassin's bra. Creed. Fyra Black Flag. Eh, det var. Det, det som var bra med det spelet, jag sa det i recensionen också, som jag gjorde då, att det bästa egentligen med det spelet är att det inte. Det känns inte som ett. Det, det känns inte som ett Assassin's Creed-spel, majoriteten av tiden. Nej, när jag spelar så känner jag inte jag det heller. Jag känner mig så här: det här är ju fan ett piratspel. Det känns fresh som fan. Det är ju pirater för fan. Ja, för fan. Och det är ju ett piratskepp och så hittar gömda skatter. Och det är ju vatten. Jävligt mycket vatten. Och det är, det är strip... Det, vad heter det? Exotiska danser. Och så mörder folk. Det, det är kul. Jag gillar pirater. Jag är lite gillar jag ärligt talat, pirater. Och därför jag såg fram och Black Flag. Jag brydde med inte skit om Assassin's Creed. Men yes det var så här pirater! Och då köpte jag det och så tyckte det var kul. Riktigt kul faktiskt. Fuck everyone. Fuck everyone, black flag is a good shit. Det är sant. <laughs> Unity is probably not as good, fuckas. Men man kan ju köra fida. <laughs> och det är ju kul. Jag vill ha en brotherhood som heter Fuck All. Eller kontorsninja. <laughs> det gillar jag också. Jag tror jag inte dog. <laughs> <laughs> Nej. Nä... Min, min blodsockernivå sjönk till typ så långt det gick. Och jag bara satt och lyssna på er. <laughs> <laughs> bara... Det är det som är fördelen att ha en filmrecensent med en speldiskussion. Speldiskus mm. kan Cry 4 dock. Mm. Det är rosa. Det är ett spel. Jag ska köpa Collected Edition, för jag är ful. Jag tänker inte köpa sånt skit. Jag, jag gillar sånt skit. För jag, jag lagrar är... inte bajs i mitt rum. Jag lagar bys i mitt rum. Jag vet. Jag vet, på Vad tror du om det Kevin och tant eh, om att det här kommer vara hur industrin kommer att se ut nu så att majoriteten av spelen som liksom släpps är de här indiespelen, de mindre jävla titlarna. Eh, jag tror att det kommer vara det är så redan nu. Jacob. Ja, det är väl klart. Det är, mena, det är redan klart och sen det inte, att det kommer det inte fortsätta så, det tror jag nog. Det är ju inte förrän nu som det verkligen syns ordentligt skulle jag vilja säga. Därför att det, de senaste åren som har gått har det ändå varit rätt det, så De har krypit tyngre. fram väldigt liksom... De har de har fram, ja. Sig, ja, de har krypit fram väldigt långsamt. Det är nu de verkligen börjar synas mer och er. För det är liksom majoriteten av släppen på PS4 exempelvis är indiespelen. och gud, uh, den går Det är liksom, wow. Då syns det verkligen om... Ja, jag tycker det är lite sådär smörsojligt när folk kommer och liksom så bara, tycker de om äh? det, det, det är jättemånga som typ inte vill att indies ska bli en så stor del av industrin. Och det är äh, bara varför, då? varför då? Största anledningen att folk tycker just så är för att de inte spelar just den här guldkornen som finns i spel tror jag. Det är ofta så att de bara, ja men det är så här det sköpande, konst, bla bla bla, platformer. Ja precis, konst. Vet här, ja men det är de Alt här... De här Ja precis, men de har inte spelat de här andra riktigt bra indiespel som de säkert har spelat. Men inte tänkt på att det verkligen är indie. Rogue Legacy. Är en av dem. Och den ja. är riktigt bra. Det är, liksom, äh... det är många spel som folk... Kolla på men inte känner öjnen oh, i alltså, jag, tro, jag, jag tror att det har lite med det där också att göra att folk känner att när de spenderar mer pengar så känns det mer berättigat. Ja, du, jag tror det är lite det här problemet. Eh, lite av anledningen att den här mittenbudgetspelarna försvann. Att när du ser på en hylla liksom så här att ett spel som är nytt kostar 699 spänn. men ett annat kostar 300. Då blir det liksom så här bara, vadå? Är det mindre stuff i det här spelet? Som kostar 300? ta det för 600? Det, är liksom, det blir liksom lite så när du säger, vadå? Det här spelet kostar 10 dollar. Well, I guess fuck that game. <laughs> för mig är ju tvärtom. Jag, jag, vet, <laughs> jag bara fan var billigt. <laughs> vadå awesome. det vill jag ha det. People should embrace <laughs> liksom, Billig skit. <laughs> billiga spel. <laughs> People should embrace that cheap shit. <laughs> Jag, jag inte det. Det, är så, det är så skumt att man vill liksom och jag har sagt detta för att spelindustrin är typ den industrin som är mest glad för att döda saker mm. alltså inte bara mm, inom, inom liksom spelen när man spelar dem utan det är också liksom det kan man säga på när Crytek liksom sa: så bara Single spel borde dö och de sa så öppet liksom bara att det borde dö. ja, okej. Okay. Cool. Bra. Titanfall har ju redan kört det. Vad Det är ju inte single singleplayer alls. Nej, men det, det, är ju det är fler så... fler spel som börjar bli så. Det är inte singleplayer alls. Jag bara menar att det är så stört att vilja ta död på ett sätt att leverera någonting. Singleplayer, alltså. Det är awesome. liksom som Vad? Där. Jag menar, det är fine. Varför skulle vi inte kunna ha båda två? <laughs> Why not both? Liksom. Om ett spel bara är multiplayer, fine. Om ett spel bara är singleplayer, fine. What's the problem? Folk Jag gillar att... Båda är samma. Varför kan vi inte bara separata grejer? Yeah. Jag menar, Det är som när de bara är in inför det. Ja, ah, du vet, vi ska ha med DLC-man då. När man får köra man får skjuta grejer. Jag bara, fan, och käft att spela singleplayer? <laughs> Eller det är bara i två kommer inte att... Ja, men du vet, när multiplayer är jävligt viktigt nu. Annars ska vi inte tjäna pengar. Jag bara, käft är att spela singleplayer. Yep. eller när Arkham säger när Arkham alla bara kvint både multiplayer Arkham Boy Ar Arkham Origins säger att om du du vet spela måste vi måste multiplayer, men chefen spelar singleplay eller hur? Vad fanns spela Batman för att spela multiplayer? Men fan, varför? jag visste inte ens det var en grej Förrän jag verkligen spelade spel och Såg att det var en grej Jag bara väntar, är det multiplayer Arkham Origins? Är det folk som spelar multiplayer? Det spelet? Det vet jag inte I Arkham Origins-fallet vet jag fan För jag, jag provar inte det Nej. Jag är intresserad för spelet, Det var ju dåligt i vilket fall Men <laughs> Sluta, lägg in fucking multiplayer Allting Far Cry 3, multiplayer, varför det? Vad fan är play! Se, oh, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Fast Far Cry 4 eh, Kan jag säga Jag är rätt så excited Ändå av det här att du kan spela eh, Co-op Co-op över hela. Nej, det är multiplayer Jo, multi det men jag menar multiplayer multi ja, Nu men menar jag multiplayer i det senset som det alltid Varit tidigare när man kör emot varandra Eller det, sånt där, du förstår vad jag menar ja, Multiplayer ja, ja. Co-op har ju alltid varit... Du, du går inte in på liksom ett spel och så ser du Co-op och multiplayer i samma grej. Det är ju två helt ordentligt. Jo, ja. Men Co-op co-op sköj. Jag gillar när System Shock 2 kommer ut på Steam så är det Co-op. Det var awesome. Men multiplayer, jag vet inte. Sluta lägga in det. Men Co-op verkar ju ha blivit en stor grej nu Så också. Typ det hoppas jättemånga, jättemånga spel på E3 var ju typ fulla med sånt. Det, Som typ Destiny det var en... Det var ju lite som en de gjorde en big deal av det. Ja, det, det var kom. kul. De bara, jag allting klart. ska spelas tillsammans så har du inga vänner så fuck ju. <laughs> Skaffa vänner. <laughs> Är du ensam i källan så får Ante, du för fan spela ja. gamla spel i näckliga jävlar. Ta fram snässet och håll Ante, <laughs> käft. <laughs> Ante, ja. vad tycker du om vänner? <laughs> om vänner? <laughs> ja. Jag har en tv-serie eller? <laughs> Ja tips är okej. Jag antar det är väl riktigt. Nej, eller fel. Nej, äh, men alltså, när det kommer till multiplayer så jag har alltid tyckt att co-op uh, räknas till multiplayer. Säger man inte att co-op klart man gör. Ja, mm. det Co-op är, mu mu är multiplayer nu menar jag ja. bara så som folk har lagt in det som en genre. Vet du vad? Folk har fel. Folk har fel. Men det menar jag för att andra ska förstå. Vi småta är lite jo, du, väl... Vet, vet, vet vad? Vi är för småta. Vi är i folk. <laughs> fuck folk! Vi är allting som behövs. Pixelpie. <laughs> nu går vi vidare. <laughs> Slut det Dementium 2 Twitter. roligt spel. Här är det. Nu går vi vidare. <laughs> hej Kevin. Din lilla fuck nugget. Ja, ja. Du hade en filmkvitch eller någonting. En jävla bulle. Skväll pitch. Jag ska vi avsluta den denna... Denna den här jävla podcast Avsluta den här jävla Så vill ni höra en spelpitch Absolut För det jag har inte jag inte gjort tidigare, det är egentligen Davids grej Men nu är det jag som tar över det här, David håll käft. Och äh, spelpitchen Jag är redan där Min vän. I alla fall äh... Det här är min spelpitch då <skratt> äh, Jag har egentligen två Så jag fick välja mellan en <skratt> Så att, eh, okej, okay, i alla fall. Jag kan prata, jag vet svenska. Uh, det, det, det stod mellan uh, Book of Genesis eller cut the Game. Vilken vill ni höra? What the fuck? Vad sa du just? Det är äkta spel, jag har idéer för dem. Säg det uh, Book of Genesis. Mm -hmm. Och Catminta the game. Jag vill ha Catminta the game. Catminta lät så himla annorlunda från allt annat. Så det lät jättebra, eller hur? Ja, då går jag genast i svartan I alla fall, Catminta äh, the game. det är att äh, Ni har väl sett de här first-person shooter-spel. Det är inte ett skit som det är, i alla fall. Det är, det, det är katter. Du är en katt. och du tar Catminta. Och du vet den här äh, LSD-spelet som var, kom till PlayStation. Ja. Ja, yeah, nu är ni fast ber äh, bra grafik. F förklara ja, yeah. eh, lsd till playstation 1 det är ett jävla bizart spel, det är som du verkligen har tagit lsd du kan inte sova, du vaknar om natten när du går in i, i väggar tydligen, och så hamnar du på olika platser det finns en som det är en jättestor eh, fisk, eh, och <laughs> så alltså finns det ett ställe som är en väldigt stor indian och, eh, men, och sen sätt. så finns det en som är en väldigt stor fisk, så att eh, det, det, du vet ett spel, saker händer, jag vet inte du är som att du på... har du någonsin tagit lsd Jakob Nej, men jag kan Nej, säga vet jag så inte. Här, just, just det där spelet, LSD, eh, det, det. det det är lite spännande, för det, det var ju utvecklarna där, de la ju in en massa grejer som de hade drömt om själv. Ja. Så det är bara helt enkelt att du går runt och tittar på saker och sen helt plötsligt så faller du in i andra drömmar. Ja, det drömmar. Ja. Det är det helt enkelt. I alla fall, det i, I alla fall, kattmynta är precis som det. Fast det är verkligen LSD. Kattmynta, mandron. Och eh, det är alltså en kat du tar fucking kattmynta och så är det bizarra, bizarra saker händer. Väldigt bizarra saker. Och, du, och det är lite som en sån här first person platformer fast det är inga platforms. Du faller hela tiden och så dör du. <laughs> Varför är du så taskig mot katt då? <laughs> <laughs> det är ju bara en Jakob. De vaknade upp sen och sa, fan, det är... <skratt> det, är, det är saker händer. Vad ska vi göra igen? Och så kan man ha ä, multiplayer också. Du vet, när man spir på varandra. Så att... Ä... Sex hårbollar, eller vadå? Mm. Det lider något. Du vet, när katter lider ut av ut, uttorkning så spirar de ju upp all vätska som de har i sin krav. Och det tänkte jag, det kan vi basera multiplayer på, va? Så att... Ä... De kräks, de kräks vatten på varandra hela tiden. Och det tycker jag är ett jävligt bra koncept. Och jag tycker Nintendo borde svara på mitt samtal. Som jag sökte ringa igår flera tusen gånger. Tre gånger egentligen. Och så sa jag. Oh you guys you know about the kattmynta we have in Sweden. Uh, katten tar den kiten och så går de helt bizar Och så blir de jättekåt. Kan vi ha ett spel på det? Det vill säga att Nintendo right. jobbar inte och sådär. Menar alltså, du det? Nu, nu, ska <laughs> i, nu ska jag gå helt real på där Kevin. Men vet du vad? Mm. Nintendo, när de gör sina spel uh, så gör de konceptet liksom själva konceptdelen först och sen kommer på vad det ska handla om, typ. Uh, ja! Som okay. du kan se exempelvis i den nya Splatoon. De kom ju först på själva mekaniken. Och sen kom de på att det skulle vara blackfish om man var. Ja, just så, det. Så, det, så jag, jag tror de. Så faktiskt är, såhär, är, såhär, det okay. jag, jag tar andra. men inte det game som splatoon fast med ja okay. uh, yeah. Jag är väldigt lycklig över mitt liv. Jag känner att jag återkommer väldigt många saker. I, <laughs> idag så. Och jag har insett det fel jag har. Ja. Yeah. Jakob, håll om mig. Jag älskar dig. Jag ant, älskar okay, okay. dig yes. med. Mm. Be, Just nu ligger vi här. Ante, kom. Lägg dig här. Lägg dig där. Vi behöver skydd. Nu ligger vi här tillsammans. Det regnar uh, Med dig, mina vänner. Uh, nu ligger vi här skönt. framför på brasan och... Uh, vi, Ja, det regnar ute Vi har det varmt och skönt här Och vi hoppas att ni där hemma också har det mysigt och skönt Med era nära och kära Så, tills nästa gång Ha det bra, njut av livet Säg hej då mina vänner Det regnar ute God jul Hejdå Det regnar ute Nu är slut, hejdå är bäst podcast som någon ser har skapats. Nu stänger jag av min inspelning. <laughs> ja med.